Rugăciune pentru trecerea prin poarta bucuriei în minunea și taina asemănării. Aleluia, slăvăție Doamne. Iisus Hristoase, Unul din Tatăl cel născut, Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei în minunea și taina asemănării cu tine. Vindecă ochii minților noastre, ca să te putem vedea. Mințile noastre să se facă simple, unitare, fără culoare, fără chip, fără calitate, nesfârșite, nehotărnicite, mai presus de lume, încununate cu descoperirea tainelor cuvântului tău, cele ascunse în tăcerea, În oceanul nesfârșit al sensurilor. Să se înalțe cu aripile înțelegerii, Mai presus de cuvânt, De literelor, Să treacă prin poarta bucuriei, să trăiască bucuria cea duhovnicească, veselia cea cerească, fă să fie inima și ființa noastră luminate de razele dragostei Dumnezei. Fă să fie îmbrăcată mintea noastră în aura cea Dumnezeiască, pentru ca în fața tronului tău de slavă să poată veni și să stea din că ești unitatea unificatoare, minte mai presus de înțelegere. De aceea, taina și minunea asemănării cu tine, doar tu ne poți da. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisuse Hristoase, unul din Tatăl cel Ceresc născut, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei, în minunea și taina asemănării cu tine. Căci așa cum taina Dumnezeirii este unul în trei ipostaze, tot așa în Sufletul nostru, Mintea, Cuvântul și Duhul trebuie să fie prefăcute în lumină prin contemplarea Unității trăinicei încât să trăim acest model trăimic de a fi, care este pețeta ta pe sufletul nostru, să părăsim asemănarea cu lumea pieritoare, care este alcătuită din rațiune, mânie și poftă, fiindcă rațiunea este modul lumesc de a gândi. Mânia este surița gândului celui rău. Pofta este ispita prin tub. De aceea te rugăm să închizi aceste trei porți ale infernului, căci fără tine nu putem face nimic, deci nici porunca ta. Învățați de la mine că sunt blând și smerit. Aleluia, slavă-ți, Doamne Israelistoase! Unul din Tatăl Ceresc Născut. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta bucuriei în minunea și taina asemănării cu tine. Modul trăimic de a fi, rugăciunea și lucrarea contemplativă, descoperirea tainelor adevărului tău, pe care le-ai și numai ucenicilor tăi le-ai descoperit. Ca să ajungem nepătimași, dumnezeiești după chip. Să fim pară de foc ca slujitorii împărății tale. Ca semn că noi de sine ne-am lepădat. Crucea ne-am luat. Pe tine te-am urmat. De aceea privirea cea de lumină înțelegătoare ne-ai dat. Cu rugăciunea harică a în inimă, ne-ai cuvântat. Cu gasul tău blând și dulce, ne-ai chemat. Odată cu taina și minunea asemănării, iubirea ta aric sufletului nostru i-a dat. Noi, cu mintea, cuvântul și Duhul, te-am lăudat, când prin porțile Unității, Iubirii, Slavei, Bucuriei, Îngerii tăi, neamul nostru l-au purtat și ce înseamnă pământul cel nou și cerul cel nou al împărăției tale, celor aleși le-au